Випав у воду трава, світ завмирав і затихав, тільки валували від путятінки собаки, оголосили весело і печально мідні труби з присмоктаними до них під ними чоловіками. На Миколу блимнула зелена блискавиця, власниця виточених ніжок і туфель, роблених його руками, пізнала його між гуляючих порубків, заслонених хмарою сизого диму була одягнена ошатніше і вишуканіше, і хвиля диму біля Миколи стала щільніша, курив він швидше і запальніше. Ловив у юрбі власницю зелених очей, точених ніжок і роблених його руками туфель. Відчайдушна думка визривала в ньому. В цей час дівчина відірвалася від партнера, худого і високого, з прилизаним до голови чорним волоссям. Партнер спробував піти за нею, але його відтіснили інші пари, що розходилися на місця. Дівчина стала за стовбуром дерева і втирала під, і там за стовбуром її і знайшов Микола. Схилив голову і простяг руку. Вона повагалася перш ніж згодитися, але його туфлі ще й досі наповнювали її хвилюванням, тож махнула кучерявою голівкою і подала руку. Була мило вражена струмом, що потік від шевця. Вони попливли в юрбі важкий, чотирикутний хлопець з духом, що хвилював, і який сам хвилювався, і струнка, холодна та врівноважена красуня. В неї вистачило сили зернути йому в очі, але їй, такий холодній, стало боязко, волошковий вогонь обпік її. Але на плечах дівчина носила повну льоду-голівку». Віддавалася танцю, а водночас посміювалась із себе, бо що сказав би той, той і той, коли б вони і справді стали парою. «Ах, Боже мій, я танцювала з тим, хто шив мені туфлі», – скаже подружці, і вони похихотять волю. Волошкові очі тим часом дивлялись в обличчя обраниці з тою таки напруженою увагою, але чим далі, тим холодніше. І прикріше, що стемне побачив він у тій чудовій голівці, застигле і морочне. Глуха темінь плавала довкола невеличкого мозку, маленьке серце билося під чудовим персом, але було воно кам'яне. Миколина сила почала гаснути, а коли дотанцювали вони танець, то розійшлися без шалю. Їй тільки туфлі нагадували про нього а він знову відчув ту ж таки свою теперішню приятельку Тугу. Олександра любила прокидатись у залитій сонцем кімнаті. В глибині дому співав за роботою батько, могутній бородань із чорними лискучими очима. Вона слухала, як шурхочуть стружки, випадаючи з-під рубанка. Мати греміла на кухні посудом, готуючи сніданок. Білосніжна постіль м'яко гріла, сонце танцювало на підлозі. Весь час міняючись, за вікном ріс величезний дуб. Крушляли в стягах срібні порошинки. Від церкала відкинувся сонячний зайчик і затремтів нервово на стіні. «Неділя», – подумала дівчина, – «сьогодні неділя». Їй щось заспівало в серці і засвітилося. Стала вона, поспівуючи отак, і вдяглася, а тоді помітила, що поспівує ту ж таки пісню, яку мугичив своїй майстерні батько. Стало дивно, що він працює і в неділю. Раніше шанував цей день надзвичайно. Врешті зарепіли двері, в кімнату зайшла мати. Висока, чорна і незмірно худа, така, якою стане через 15 років сама Олександра. Мати була... Засмучена, і на очах у неї висіли розсвічені сонцем сльози. Це що, батько й в неділю працює? спитала здивована Олександра. Виконує замовлення, сумно відказала мати і сіла на стілець. Її митю залило сонце, виділивши на голові сиві волосини, які біло зажевріли. Але ж і раніше в тата була нагальна робота. То було раніше, відгукнулася мати. Тоді ніхто не придирався. Сама ж знаєш, батько не годен працювати на фабриці. Вже не можна мати майстерню? Приходив із фін відділу, сказала мати. На нас наклали, дочко, такий податок. В глибині дому так само співав батько. Високий, рівний голос, чистий, з оксамитовими нотками заповнював і цю кімнату, де вони сиділи. Він майже завжди співав за роботою. І цей спів Завжди згадуватиметься Олександрі, коли їй ставатиме важко. Залита сонцем, мати тихо сумувала на своєму стільці, а Олександрі не звідчого стало любо, що все-таки воно є, сонце, і є вона, а та батькова пісня. А мені, пристукнула вона взутим черевичком, на фабриці зовсім добре. «Ми старі», сказала мати, все ще сумуючи на тому сонячному стільці». З іншого метіста, нелегко нам переінакшуватися, А мені от легко, – відсміхнулася Олександра. Тож, слава Богу, – сказала мати. Збираєшся куди? До Стефи, – сказала Олександра. І раптом захвилювалася, хоч ніколи раніше не хвилювалася, збираючись до подруги. Здалося, що за вікном пролетів величезний прозорий птах і зронив отой птах до неї голубе пір'ячко. «Що це воно відбувається зі мною сьогодні?» – подумала вона. Батько співав чудову, смутну пісню, і Олександрі слухаючи, здавалося, що весь дім просякнутий цією мелодією, як і сонцем. Весь дім від того стає великий, просторий, і стіни його ніжно починають пахнути сосною. «А тобі от і турботи до нашої біди нема», – сказала мати. «Година, поснідаєш». Те пір'ячко на дні її серця почало більшати і більшати, розросталося неймовірно, заголубіло все її серце, та й уся вона зарепіли вхідні двері, і коли вона кинулася до дверей, побачила повну стефену постать, густо залиту, прочілі сонцем. Сонце проривалось у подруги довкола голови і рук, і вся вона від того була темна і кошлата. Підемо сьогодні в Крошенський клуб прошепотіла їй Стефа, аж навшпиньки стаючи, щоб дістатись Олександриного вуха. А наступної неділі Соня хоче зібрати у себе вечірку. «Чомусь боюся ходити на ті вечірки», – трохи ніякого сказала Олександра. «Таке скажеш», – пробурмотіла добротушна Стефа, і раптом засміялася. «Воно й справді, таких як ти, там часом крадуть». Спів у батьковій майстерні обірвався – він розчинив рвучко двері і затулив весь прочіл могутньою постаттю. «Хтось прийшов?» – спитав тривожно. «Не хтось, а Стефа!» – сказала Олександра і обсипала батька срібним дзвоном свого сміху. Дощ шумів і плескотів. Микола дивився сумно в зелений сутінок, що розсвітився несподівано, там попереду лежала прозора куля, до якої вела синя мерехтлива дорога. Великий Всесвіт стояв перед його зором. Звідусіль вивишалися острівці і горби, і на цих острівцях, що їм і числа не знайти, видно ставало ледь примітні садиби і тіні біля них. Ворушилися, займаючись буденним ділом, хто снідав, хто обідав, а хто вечеряв, хто копав заступом хмару, а хто ту хмару засівав. Швець шив невидимі чоботи, а кравець невидиму одежу. Шофер їхав на машині без коліс, а жінки варили обіди у явних кастрюлях і прали у явне шмаття. Вряди годи озиралися вони на синю дорогу, по якій йшов Микола. Представляли долоні дашком і вдивлялися. Але тут не було в нього знайомих облич, залишив їх позаду. В тій справжній хаті, а ще вони були в тій прозорій кулі, до якої простував. Знав, чекає там на нього малий хлопець, брат, і ступне йому на зустріч молодий батько, куди молодший за нього. Триматиме він під руку зовсім стару його матір. Їм не буде ніякого діла до такої великої поміж себе різниці. Повільно простував ступінь за ступенем. Неквапно дала важку свою дорогу, і йому здавалося, що чує навколо шум голосів і дитячої погуки. На віддаленому острівці стояв косар і клепав невидимим клепалом косу, інший косив, повільно переступаючи в усій піні мари. Левар лив метал, а годинникар лагодив невидимі годинники, ті, що тільки їли в житті, їли, а ті, що спали, спали. Вівчар пас вівці, і це були майже справжні вівці – кучеряві, білі, блискучі клубки. Книжники читали книги, без літер, намоцувавши на носи окуляри, і розливалися довкола рівне одноманітне світло. Дорога перед Миколою була порожня, хоч коли придивився, він пильніше, побачив там кілька майже невидимих тіней. Озирнувся, але вже не побачив нічого – Висів за спиною білий туман Ніхто не знав про його хід цією дорогою І ніхто його не бачив Вдивлялися, правда, з острівців Спіддашків, долонь, сумні матері коло них матері інші А далі ще й ще довга низка матерів Довга низка і батьків Безконечний ряд, що дивилася на нього Але не бачила, бо не його сподівалася Постаті складали довгі лави що були, наче смужки чи гілля, безконечне дерево, розгалужене на всі біч, з'єднувалося, розходилося, ніде не починалося і не кінчалося. Початки без кінця і кінці без початків побачив самотній подорожній на своїй дорозі. Тяглася драглиста і тремтлива, і впечатувались в неї білі і круглі світляки зір. Ступав по тих зорях, як колись по кам'яних тетерівських греблях завертав голову, щоб хоч відчути, коли не може бачити. Дімець, до якого нещодавно підходив, п'ятеро дітей і жінка в цей час думали про нього. Замокли на хвилину там за столом в хаті біля тетерева, і зробилися раптом серйозні-серйозні. Великий Всесвіт навідався до їхніх душ і засіяв їх своїм попелом. Олександрі не звідчому захотілося помолитися, хоча вона давно сміялася з таких бабських забобонів, але те, що відчувала це зараз, годі було пояснити. Він таки був тут, біля їхніх вікон, а зараз уже повільно підходить по синій дорозі. Сльози підійшли їй під очі, бо світ перед нею раптом покрутився, і вона аж за стола схопилася». Цього, на щастя, не помітив ніхто з дітей, чи, може, так і здалося. І Олександра змушена була струснути головою, запосміхатися, зашарітися і почати оповідати дітям щось із такого, чого ще не оповідала. Була то розповідь про височезного столяра, що працюючи співав сумних, але гарних пісень. Відчував все це ще один чоловік із непосвячених севоволосий козопас Іван Шевчук сидів на веранді і дивився у просвіт між кручених панечів. Коло нього біліла невипита філіжанка молока, чув він за спиною звичайне клопотання дружини, стелила ліжка, смахуючи білими простирадлами і наковдриниками. Змінювала вона і пошивки на подушках –